26, 12 i Stockholm Box 42 0 21 Postnummer, 126, 12 i Stockholm Kulturföreningen Järnathornet Plusgivnummer står öppet för ekonomiska bidrag och medlemsavgift är 100 kronor per år Ekonomiska bidrag till plusgivnumret 6 3 4 2 fem, 2 streck 1 6 3 4 2 5 2 streck 1 Och vår försäljningsverksamhet finns på annons1.tk CD-skivar och annat är slutsålt men det finns till exempel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 Annars ska man gå in på en separat adress som är netradion.tk Och uh, Vi ska se här, vi ska ta och läsa upp lite statistik och fakta om netradion.tk uh, Som vi kan se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 och 205 gånger har man varit inne och lyssnat på sammanlagt 15 350 minuter. Unika lyssnare via nedradion.tk är 161. Och så lyssnar vi via 101.tk. De registreras ju inte. Det lyssnar man automatiskt, spelas det upp där. Det lyssnar från sammanlagt 18 länder till och med från Kamaia-ön uh, och uh, vi ska se här plusgurummet var 634 252-1 vi har en röstbrevlåda också när ni kan tala in era åsikter dygnet runt på det är 60 143 Dygnet runt Röstbrevlåda 02 25 60 143 Natsol.se Natsol.tk Gunnar 1.tk Netradion.tk Försäljningsverksamheten Annons 1.tk Tk vissa andra så var i rörde 17.00 till 18.30. I princip så delar jag och Eli Lindberg på så att säga, när jag har en timme, 17.00 till 18. så kommer farfar i mellan 18.00 till 18.30. När Eli kör 17.00 till 18. 17 till 18 så kommer jag mellan 18.00 till 18.30 enstaka gånger.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 och finns på Youtube. Man kan också söka på. Mix 88 Megahertz. Mobilnummer och sms. Är 0769. 37 37 06. Jag talar alltså i telefonlur telefon nu här. 0769 37 37 06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 Länsman, med Konrad och med Jakob, men invandringskritik är inte radikalt. Det är normalt. Ja kära lyssnare, idag ser det lite annorlunda ut. Konrad är faktiskt inte... Men uppnatt som igång igen. Hej på dig Freja. Hej. Det var inte igår. Nej, det var verkligen inte. Jag mm. satt och försökte okay. lista ut där. Det var någon fem, sex månader sedan sist tror jag. Jag som är på där med fem månader, men okej. Okay. Ja, någonting sånt det går fort Ja, nej men och det här programmet det kommer och även precis som det förra vi hade anledning att återkomma till det här med upploppen Så vi kommer att prata om upploppen Och sen har vi ett par tre andra ämnen Som vi ska prata om också Men innan vi gör det så är det självklart Dags för lite musik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 Åtta, plats för typ åtta bilar på varsin garagelänga. Och det är liksom dubbla garagelängor på varje länga Förstår du det, det är väl förmodligen därför som att vi inte har hört några rapporter om det. För det kanske inte var så intressant att rapportera då, vad vet jag. Vem vet? Men samtidigt så... Så tog de slut på hela, eller de dödade elen på den längen. Så. Jaha, ja, ja. ja. Så <skratt> de den gatan har ingen el. <skratt> Alltid något, ja, Men jag tycker det är läskigt det. Ja. Hade, hade inte pappa märkt någonting? För det här var ändå kvart över tre på natten som larmade min. Det läskiga är att de här längorna står jättenära tomter och hus. Ja, ja, oj ja. ja. ja. Jag och Greta gick nämligen ut och tog en promenad igår kväll för att se lite hur nära in på hur det såg ut. Mm. Och hade, hade elden fått sprida sig mer så hade det oh. utan tvekan gått upp i husen. Ja, ja. Och mitt annat fortsatt ner i hela längen. För det är inte direkt bra nytt impregnerat trä som garagen nej. är gjord av heller. Nej, nej, nej. nej, nej. Så att det hade kunnat gått riktigt illa om jag inte ja, jag då. hade. Det ja. började med att pappa kände liksom vad fan, det luktar svavel vad konstigt ja, ja. Så går han ut och då, ser han, då, då såg han Hur det bara slog ja. lågor upp Och ringde ett, ett två, fort, och, ah. ja, ja, ja. Och så kom de dit Och de satte in ja. rätt tekniska Och alltihop och sparade av området Och det ja. var jävla <laughs> hela dagen igår. Ja, det... men, du, men du låg och sov När ja, jag... det här hände Ja, gjorde ja det. jag gjorde ja, jag. Jag tror jag precis hade somnat innan de lyckades på på det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 Mm. Så jag menar att jag hade hört som de hade skrikit och tjoat. Men det var ju samma sak när vi hade AFA hit och hälsade på oss. Mm. Och strejade på våran bod. Mm. Då, då hade jag rummet precis utanför. Men inte fan hörde jag någonting ändå. Så att jag menar att de, de är väl de smart, tysta, lugna. Mm. Mm. Men jag tycker det är skitläskigt och Jag menar det har ju fortsatt. Det som också skrämmer internationell media har gjort det här.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 det var förut det och som sagt att hur länge det ska fortgå eller ja hur långt det ska få fortgå tills att folk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 Medvetande, alltså er medveten inom citat komma. och det började infektera först ungdomsradion. Sen gick det bara ett par tre år och Tills man började göra stora reportage från typ alltså KFM eller Göteborg mm. och sådana grejer, då slutade jag lyssna. Ja. Ja. Och sen märker jag, sen kan jag tala om, sen märker jag för att det enda radio egentligen som jag lyssnar på idag, om man säger mm. eh, då radio, det blir ju PET ofta. Man, mm. eh,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 som har en tillgång till en dator idag kan ta del ja. av vilken media som helst i Storbritannien ja, som finns lov. på internet. Ja. Tack och lov, ja. ja. Men, men samtidigt man tycker väl ändå att komma igen, de ja. någonstans borde de väl också försöka. Jag tycker det är bättre att sammanfatta Men är Men Jag säger, jag har sagt det, jag har sagt det förut när det gäller media, att jag bor inte i Sverige, jag bor i DDR.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 Va? Och jag fick i tokdamp. Mm. <laughs> alltså jag, jag hörde har hört gå vad enligt vad skulle förhindra. in det Ja, jag, hur, jag, hur skulle det gå till? Ja, det undrar jag med. De menar ja, på va? att de är sysslor, de är, <laughs> är sysslor de har ingenting att göra. Äh, det här, ah. jag har haft jättemånga diskussioner med flera som har varit mer åt vänsterhållet som har har konstaterat enligt dem då att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 pålar som brinner i högsta hugg. Ja, men hallå, nu måste, jag, um. nu måste jag komma in här. Jag förmodar att din, din pappa måste väl i alla fall vara i min ålder. Ja, så jag, jag. Jag. Ja, men Då borde han veta bättre. För först, det, alltså när det gäller ungdomsgårdar och ute i Ljusstad, där har de ungdomsgårdar. Så det är, mm. inget, det är inte de som är problemet. Och för övrigt att, att vi hade ungdomsgårdar på 60-talet, och var det goda som gällde. Och det var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 Jag håller med, jag håller mer dig. Nej, nej, nej, nej, jag förstår inte. Jag, men nog fa, no fanken, nog fanken hade, hade vi sysslor. Det ja. borde jag veta. Jo, men du har också bra. inte sysslor i så fall. Jag tycker, jag tycker det låter svårt. det stod inte internet och massa actionfilmer och det här var det så stort idag. så hade säkert inte de här ungdomarna kommit på tanken att hålla på så här. Men problemet ligger ju fortfarande inte i de sociala har, och de vi, sociala ojämlikheterna. Vi det hade actionfilmer då också. Och Vad sa du? Vi hade actionfilmer på Ja, <laughs> ja. men har, det verkliga problemet ligger ju i en bristande invandringspolitik och jag vet inte hur många som har diskuterat med...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 Med några Här är vi skälla burken när vi var små. Vad är, vad är det för fel med sånt? Ja. Hallå, eller? Hur menar, hur, hur gamla är många utav dem? Vissa är ju för fan skitunga. Sen finns det ju självfallet också. De hade ju, jag vet inte, de hade anhållit en som var 30 år. Så han kan man väl kanske inte säga. <laughs> burken, men... Ja, jag säg, ju flykting, säg inte är det. det är jag ha att vi återgår till det. Flykting, flykting, flykting, men flykting, flykting, flykting, nej, men flykting, <laughs> flyktingbarnen, de brukar väl vara i den åldern. Så att det, ja, ja, men, men, men om man ska titta då på grunden till det här, vi har ju varit inne på det här lite med den här 69-åringen. Men det var ju så, det är väl bara såklart ett svekskäl. Men vad känner, känner, känner du för dig om det här med grunden till allt?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 Ja, det låter, jag vet att det låter vidrigt säga, men jag har bara väntat på det här. Jag bara ja, väntat. men det är ju jättemånga som känner samma sak. Jag har väntat, ja. Och du ja. vet att, jag kan säga jag, kan, jag, jag kan säga i alla fall att, att så pass, jag menar jag har ju, i skillnad från er, ändå, jag var med på 80-talet. Nu vet, när, när, när BSS och Framstegspartiet härjade och sen den ah. radio och så vidare. Och eh,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 In. Alla argument yes, i vanlig ja. ordning För det har visat sig nu då Att den enligt en undersökning så kräver Det svenska folket Mer skattepengar till skolor Och fritidsgårdar För att men, undvika det är... ja, Framtida invandrarkravaller. Ja, men det men det är, nej, så så det, vänta Det är ju det som är grejen med Vad för argument De än fortsätter att printa ut Och upprepa och upprepa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 Kommer det ju alltid finnas de här, tyvärr kommer det alltid finnas sån här. Jag vet att förra veckan när det var som värst i media så var det ju fler, det var några som hade gått ut på, på Twitter bland annat och, och försökt att få det här, vända på det här och säga att det är nazister som har gått ut och ja. börjat elda bilar för att skylla på invandrare. Det kommer ju alltid finnas såna här människor och det är tyvärr är det ju oftast de som får störst gehör. Jag kan säga så här att det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 Vi, vi måste se botten för att vi kan. Ja, börja. Analysera. Jag brukar ja. det att analysera allt. Och det, det är ju men, jag, blir mest, jag blir mest så otroligt men. besviken på människor att de är så lätta att manipulera. Ja, jag förstår vänta. inte hur man kan manipulera ja. människor.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 etablerad media och alla politiker i regeringen. Men än så länge så är det ju väldigt svårt att yttra sig och det märkte Olle Engström från Moderaterna när han skrev en debattartikel om upploppen. Eh, han lämnar nu sina partiuppdrag och han hade skrivit bland annat då optimistisk och okontrollerad invandring slutsättning. Mm -hmm.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 På något sätt att eh, jag märkte själv när jag var med i det partiet, det, ja, det, det, det är ju länge sedan i alla fall, att en, en toppstyrning, eh, inte minst det det handlade om då, det var ju framförallt EU-frågan.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 kan man säga, Bergs valbana som det här eh, Moderatpartiet har åkt. Eh, och jag menar, Tista har eh, verkligen förfallet som du har gjort med, alltså med, med Reinfeldt och de mm. Moderaterna alltså det parti jag är för att använda men eh, fråga, Reinfeld, dig... egna ord alltså att, att det parti jag inte vill ta i med tång. nej men du, du som har hängt med längre och, och, och känner till Moderaterna bättre, vad är egentligen skillnaden på Moderaterna och nya Moderaterna <laughs> ja. <snivå> <snivå> för, ja För mig verkar det som samma skit ja, ja, jo, ja, ja Jag kan säga så här Skillnaden Det är väl att Den eh, nya, de nya eh, Moderaterna Kan man säga eh, Utgörs av dem som var eh, I princip Reinfeldt själv Eh, ord, eh, han var ju ordförande för det då när de var SDU-värden. Vänta nu SDU-värden? Ja. Menar... Eh, ja, nej. Eh. Muffare, äh, ja, muffare, <skratt> <skratt> ja. muff muffare, muffare, muffare. ja, ursäkta jag pratar lite det, men självklart, nej, då nej, ska vi absolut inte beskylla för något av det. Muffarna, muffarna, nej, muffar. muffar jag, jag, jag menar framförallt muffarna, de var ökända, och det är som sagt framförallt för deras fester, där de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 Ja. Men det är egentligen om man tänker efter just där är ännu en sån här eh, eh, ett argument som har printats in i huvudet på folk. Invandringskritiker, de bär på okunskap. Mm. De baserar för... på, ja, men vad baserar de det på egentligen?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 Mm. Det, det, det förstår du ju själv att det, det, det får man ju ansiktet och jag brukar, jag brukar säga så såhär att okej okay, jag köper det, jag är fördomsfull jag har fördomar bra, gott, det är att säga men mina fördomar bekräftas ju vad gör vi då? vad gör vi då? Vad gör vi då? Jag, jag köper det och jag, det är samma sak hur många gånger har jag inte fått det ansiktet att, att jag är rasist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 det är ju faktiskt så att med den här policyn jag menar vi snackar om apartheid ja men vad fan är det vi har det i Sverige idag med dessa områden där svenskarna flyttar ut ja men vi har ju för fan paxat in apartheid mm. och hur det ska fortgå vi är ju där äh, men och sista var ännu en moderat kommer ut som rasist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 Ah, det är det... ju direkt taget ur sandlådan ja. det är ända upp I riksdagen I ja. Sveriges riksdag Så oh ja. är det den sandlådan Det är ju ett tecken på att ja. människor Växer, vann mig aldrig upp Och blir ja. vuxna på riktigt Så ja. att, nej jag jo, för... säger det Vuxen, det... det existerar inte ja. Man... men...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 Från sina chefer. Ja. Men där hade det faktiskt jag läns man en liten diskussion innan det här också. När jag säger polisen. Då menar jag hela poliskåren, Inklusive självklart de högsta ja. hönsen. Ja. Ja. Så det är ju ja. faktiskt mycket bristande. Bristat. Du kan inte prata. Det är en otrolig brist i agerandet från polisen. Jo, men precis som att man ska lägga huvudskulden för en misslyckad invandringspolitiken på politikerna. Ja. Så ska man lägga det man anser vara väldigt fel i det här sammanhanget. Först och främst tills något annat är brisat då, men först och främst på polisledningen. Ja. Ja. Ja, men, äh, men, ja, hallå, så hallå. Så menar du ju även polisledningen. Hallå, hallå. Får jag bara gå in och rätta en sak här? Polisledningen och cheferna. Det heter inte chefer. Det heter politrucken. Och med okay. ordet jag mycket om jag är Ja, men det ordet eh, så går vi vidare till den sidan.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 Greta också tycker om den här turkiska pizzavagaren som jag ska prata om nu. Ja, det står så här. Turkisk pizzavagare om gängen. Bränn deras pass och skicka hem dem.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 Mm. kort kort och konsist. Ja, vars, mm. det, det är nog en man jag hade velat skaka i hända. Men det mm. finns för få sådana människor idag. Du, skulle be, du, du, du, du, du, du borde krama och pussa honom tycker jag. Nej, nej nej nej nej. Det var Va? Ja, kram. jag har jag alltså, ja, okej okej då. Ja, ja nej, skaka hand absolut. Nej. Nej men, så, nej, men, så, nej, nej, men så, så, sådana invandrare, sådana invandrare välkommer så här. Jag vill känna själv att människors syn helt plötsligt skulle ändra sig. Så det är det inte så konstigt då att invandrare sätter sig mot det här, de som är skötsamma och engagerar sig politiskt mot det här. Så att de tycker nej, att det är Nej men alltså, så, alltså på tal om det här med rasism. Men jag menar, det är ju faktiskt politiker och journalister och alla dessa Det är ju de som skapar rasismen och främlingsentligheten. Det är ju inte vi. Utan det, det, det, det, det, det är de. Så gör det ju dom Ja men man får ju Att, se till ja. grunden Till varför ja. de här Frustrationen ja. och den här, de här åsikterna Uppstår ja. Det är det, det liksom inte taget ur, ur tog man inte och i luften Nej nej nej så, men, så ska ni besöka oss på internet Och det är gunnar1.tk Det är mer än 133 000 besökare Gunnar 1.tk Så har vi också en internetradio drygnet runt på netradion.tk netradion.tk eller gunnar 1.tk Besök oss på internet min arm natten gömmer under sin vinge din blåsande skinn lycklig och varm snart du drömmer flyr mig i drömmen som vårt dirdin folna sien lemtar strider ilmin teril notir utir schomradin Vi har satt på för kulturförening i alla hållet. Det är verkligen fint sommarväder, plus 23 grader och vi har 1 012 hektopaskande lufttryck. Och det är klart att det är ett vackert sommarväder, verkligen mycket grönt på trä när det växer för så fort nu allting och så. Det är verkligen fint. Det är så snart sommar Tiden går så fort i välder Det är i alla fall så här års Fem års skydda eftersom Så det alltså hemskt Jag ska köra ett telefonväxter i. Jag har ju bara en halvtimme Nu till halv Så att det, eh, det kan inte bli några det Långa samtal men det går att ringa Här på 812100 Och gör det så snart som möjligt Så får det mer tid att prata Och jag väntar någon annan nu ska jag vänta så det kommer en signal till. Hallå? Hallå? Hör du mig? Ja. Hej. Jo, det är Lennart, hej. Jo, jag hörde Kent häromdagen på radion. Han berättar om sitt eh, nationaldagsfirande på Skansen. Han var lite skeptisk och lite kritisk. och vill, Men kanske med aldrig ja. Personligen så var jag i Gamla stan. Ja. Och... Eh, en gång om året besöker jag slottet för jag gillar att gå i Karl XI's galleri och se all konst och sådär va. Ja. Jag Det tycker det är väldigt fantastiskt. Sen på Stortorget så är alltid körsång. Det är fint och det är lite spelmansmusik och sådär. Och så kan man gå fika i gamla stan och det, jag tycker det är väldigt trevligt där. här. Ja, jag... var du på nationaldagen då? Ja, jag var ju hemma här, du vet, och tittade lite på tv och... och... Läste gamla radioböcker och sånt där och för det, det, det jag är jag så ledsen för jag läste av liden så att jag gråter varje dag nästan. Ja, jag ska jag skruva upp. Jag ska, jag ska, jag ska, ja, gå... äh, ja, varsågod. Äh, du vet. Äh... Ja, jag ska bara skruva upp radion här ett ögonblick. Ja. Ja, det är jag ta tid. Där. Hör du mig nu då? Oh, jag hörde gått gott och väl nu. Eh, det blir lite rundgång. Hallå? Ja, men det är inte så kilt. Det går att motverka här. Jag tycker... Hos mig blir det lite rundgång. Ja, men inte här. Det går Nej. bra. Men det är... Ja, det, det kan vara lite... Obehagligt om man får röndgång för många är irriterade över det Jo, hör du Ja, det har inte på raden allt för högt den ligger ja. med ett fasläge där radion så att det kan vara Har du, du varit har inte varit ute någon dag? Nej, jag har bara tittat ut på tomten här du vet, jag har ju sändt ett program för, för SD också Ja, st var det direktsändning idag? Live? Ja, idag var det, det och inspelning samtidigt ja. priset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 Så de kopplade loss den och tog upp den i bostaden. Ja, det är ju inte internet som häst Och grannarna ringde till polisen, vet du, för att den där hästen, den klampar omkring där i lägenheten, eller våningen. För det här var tydligen på Norrmälans strand. Ja. Så polisen kom dit och sen gubben som ägde hästen, var ju så en häst och vagn, var det? det var väl kanske någon transportvagn det där? Ja, utanför. sen var det väl tillrädd och ner den, sånt sån, så har man har hört talas om så. Ja, visat. John Bode fick ju sina knäppar tydligen, vet du. Men vad konstigt med John Bode, du. Han gick ju i frivillig landsflykt och hamnade i Wien. Och han skrev upp där som blev så omättligt populära alltså. Ja. Han skrev ju dem under sedonym, Och eh, han gjorde en döndersuccé där. Men eh, sen eh, gick det ut för också där. Han slutade ju sin karriär som du vet på slutet av 60-talet. Men han skrev ju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 manliga könsorgan och, och, och mutter vet du. Ja det kan man inte det, var bara tala om sånt på det var bara sånt här som man avmålat vet du va och ställningar, ja. du vet sånt här va Ja så... just det, det, kan man inte prata om på den här ja, det tycker det Jag tycker att platsen inte in... finns kvar nu nu får jag ju ingen hjälp med och det såg i en... natten och så vidare det var ingen illegal, det var en officiell alltså utställning det där va. Det ja. var för, det gick alla att titta på vad de stod där och begrundade på det där va. Det var liksom hemligernas släpps på något vis vet du men det var ju så överdrivet tycker jag det där. Ja. Det, var, det blir så här nästan ja, vad ska jag säga det blir det så blir så överreklamerat va. Ja. Vad tråkigt att man inte har nattsändningar. Jag kommer ihåg när ja. min satt ju här och <går> <går> men du har det varit riktigt bra. Jag är ju gamla referensband kvar att lyssna på ja. du kan väl ha nattsändningar. Kan inte du fixa det med, med Gunnar? Ja, det är det här problemet med samarbeten. Tycker jag tycker inte om min musik. Tycker. Ja, men du... Sätt det var synd det. det är för min leverantör jag har verkligen tagit illavis över det här. Men jag först Geo, om du har natsändning. Alltså jag, jag har har sett sex timmar. Ja. Och det är jobbigt för en. Därför tycker jag att du skulle kunna samarbeta med Kent. Och Kent, du skjuter det tekniska för det måste funka under nattsändningen Ja, eller? men jag skulle behöva en välutbildad. Jo, radiotekniker har är... tekniker som har varit på Sveriges radio. Ja, men någonting nu, som inte blev nervös under sändningen. Detta. Om du har natsändningar. Jag ska tala med Gunnar om det om Kent kan ställa upp för då kan han göra musik ur, va, ur, ur valet va ja men musik. han har ju aldrig ge, varför kan inte jag? Jag, jag jag har ju fått ett sitt material ja, inspelat så här eh, Radio när jag tyckte ja, om det, och, och, vi, har det gjort, vi har gjort så att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 Ja, det kunde ge, ge hör vad Åslut Ja, men nu han. finns det inte ett sånt material det finns bara det jag har varit ute på senare tid. Men nu med, vänta ett tag, han tar ju en massa musik hemma förmodligen. Han är ju på spelmansträffar och sånt. Då kan ju han ta med sig en liten berg med.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 Ja, det är man, hur enkelt som helst alltså det, om du hör det här Gunnar reflektera och tänk över den här saken för det tycker jag är bra ja, ja så skulle jag vilja ha en gammal Hammondor eller någonting här och en ung kille som kan spela på mm. den och sjunga och, och vilka kunde producera det så eller man skulle kunna använda en synt ja. eller någonting men Kent är ju inte lastgammal. Han har ju musikbredd... Ja, du är ju fascinerad över de här 25-25 åriga unga killar kan kan Kent berätta lite om kulturen, musikkulturen och sånt. Det skulle vara intressant att höra om honom, för jag tycker han det få en chans. för att Han har varit på alerten. Han har bland annat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 Det tycker jag skulle vara kul, vet du, för då, då skulle det bli en, liksom en liten på pånyttfödelse, vet du vad Ja, men jag skulle behöva lite nytt folk här och ja, men en han... nya du, grejer också. Du säger nytt folk, han, har ju, han är väl nytt folk ja, i så Ja, men äh, du vet, riktigt unga killar. Ja, men vi, varför ska vi vara unga för då? Det kan vi, Kent ju inte alls gammal. Nej, nej, nej men ändå. Ja, det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 To, satsa på de möjligheter. Ja men det var någon som bara ville ha eh, pratprogrammet och ingen musik och det berodde på att medelbörjan var rädd för simavgifter och så vidare. Ja, kan inte ju skicklig debattör han brukar ju ringa in till ring P1 och även Radio 1 han har ju synpunkter på den med nationell, eh, nationell identitet och, och etnicitet och musik han, han, han är mycket bevandlad i svensk folkmusik och tradition det är därför jag vill komma med det förslaget Men jag, nu ska jag sluta för det andra som vill ringa in hej då ja, hej. ja nu ringer den upp en, en på 8121-0 och då och det är radion här finns det mycket man skulle kunna eh, ta upp också om det fanns en kunnig radioamatör här som satt sig i studion också eh, det vet du väldigt mycket eh, finns det här, här är ju nästan ett radiomuseum också där det samlas mycket gammal radioteknik sen, sen de första grejerna med återkopplade mottagare till de första superetrodynmottagare och allt möjligt sånt du vet, och, och man skulle kunna prata om alla människor. Det är olika typer av antenner och, och sånt. 81 och är, är det ska radion på. Vi får se om någon ringer annars för att vi ni ner jobb till. Ja, det verkar tyst. Telefonen är ju snart bara med en, en kvart kvar. går igår fort tiden, men det är det här. Ja, en kort paus, så kommer det livets hopp. Vi kom från blå Atlanten, från havets majestät. Och mätte gula strömmen som går ut från River Plate Där bakom skråv och master på floden södra strand Och staden bara där vi nu gick i land Jag kan ej glömma staden som ligger där i din den luktar majs och hudar och fröntivers parfym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 och kniven mitt i hjärtat fick jag Georg Johansson. Ja, jag kommer ihåg att Evertoba är väldigt populär i radion på tiden på 40-talet, man lyssnar ju mycket på radion, det var enda program som finns, svenska program på 40-talet och så och, och, och ibland lyssnar man i på utlandet på tyska Har ja, nu är det någon som ringer, jag ska se om det kommer en signal till hallå ja hej det där, vakant ja hej jo, idag är det men oerhört att jag inte var på Madeleines bröllop jag brukar alltid hänga med på alla sådana saker men ja, nu, då, tänkte jag, jag... nu tänkte jag att den här gången blir det nog inte något vidare för hon ska gifta sig med en amerikan och han... hon har inte visat att hon har tidigare men det här var det bästa jag har sett på länge för det första så gjorde hon precis det som de borde ha gjort på Victoria. Eftersom Daniel, han är ju av, kan man säga, kunglig bördan också. Spelmans kungs, släkt. Så nu spelar de Dells och Brudmars. Trollens Brudmars. Och jättefint var det. Det var helt fantastiskt. Och nu så är det ju Korters med marinkår. Eh, marin och, och, och då är inte jag där.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 Du vet, man kan känna på sig fel och ja, att det skulle vara det dåligt det. och sen stämmer det inte alls. Det här var ju, liksom, det var ju så perfekt. Hon är ju här tillgänglig av Gästrikland och och Just att hon tog upp och spelade då dels på brudmarsch och Trollens Brutmarsch, vilket är den finaste av alla. Det är liksom kronan på verket inom spelmansmusiken. Jag brukar vara mycket på spelmanshemmer uppe i Hälsingland. Och då är just Trollens Brunmars, den musik han brukar spela. Det är antiregnlåtande, det är gjorda av Pelle Junell. Jag Han brukar vara där på eh, lite allsång, det ligger i Gnarp i, uppe i Hälsingland, en hembygdsgård.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 Och du har ju också fått den för den delen. Ja, jag vet inte. Det är otroligt mycket cd-skivor som har kommit. Du var ju, beroende på att Gunnar skickade ju dåligt emballerade posten på Ja, du har ju spelat eh, den där urna en, en, en ett par, tre gånger tror jag. Men hur som helst. Ja, det var det. väl användbara antalet för det fanns som eh, gick inte att spela helt enkelt. Ja, fick du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 Ja, nej men det här kommer ju aldrig tillbaka tyvärr. Det var ju oerhört tråkigt att jag inte var med på det, på det här nu då. Ja, det, är... det skulle du ha sagt för, förra gången. Du vet telefon. Jag skulle bli det nu. Jo, men det, det vet nog alla om att man skulle gifta sig. Men det förvånar mig. Nu var det visst intressant. Det, det Arnold Boström sände ut. Men det förvånar mig alltid att de här sd erna Sände både David Lång och inte tänker på vad det är som händer just den veckan och den påföljande veckan de sände. Aron Boström sa inte ett ord om prinsessen Madeleines men, men det kanske beror på att äh, inspelningen när den kommer i repris längre fram kan bli bra gammal då. Ja men det, det var ungefär som David Long han nämnde att den svenska nationaldagen det, det gick just sändningen den dagen på Sveriges nationaldag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 Det förvånar mig. Nu kan jag bara avsluta med... Ja, att... du får väl försöka ta de pitten efter eller prata mer om på annat sätt. Jo, det, så... men jag brukar skicka e-post till både David Long och Arne Men man får ju aldrig några svar aldrig några reaktioner. Det, det får man inte från Sverigedemokraterna. Alla andra riksdagspartier... Om ja, ja. man kanske får så mycket som inte Nej, i jag, jag, jag, jag upplever det som jag... Om du ringer till något annat riksdagsparti och frågar efter någon person att tala med att få någon information så blir du alltid, eh, om du, om de du inte kan svara på saker så kontakta de senare och lämnar upplysningar. Sverigedemokraterna gör det aldrig. Så jag ser inte dem som seriösa på det viset. Och de är ganska, eh, ja de verkar helt enkelt, de verkar ointresserade av vad, vad människor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 Nu måste vi nog sluta i det är bara ett par tre minuter kvar. Det var alltså på kulturföreningen Gärdarhornet som har sändt och eh, det, vi återkommer väl nästa, nästa lördag, misstänker jag. Jag ska sluta med en Evertob till, det är det enda vi har möjligheter till nu när han inte vill att vi ska köra eh, rockmusik och sånt.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 to me.